Сташувався ряд бежевих диванів, попарно згуртованих довкола прямокутних столів. Інтер'єр був простий, але затишний. Відвідачів у таку пору було небагато. Сирій уже чекав на мене. Ми привіталися, потиснули руки. Я вмостився на диван навпроти притули. Ліворуч від Сирія стояв ноутбук, праворуч стояв келих. Звичайний кулястий келих на високій нісці, в яких подають дороге вино. Тільки замість вина бокал був наповнений якоюсь дивною, каламутною, жовтовато-коричневою субстанцією. «Що п'єш?» питаю кивком голови, показуючи на сеча головного кухаря. Спритно відповідає притула. Я придивився. У бокалі неквапно кружляли якісь потворні коричневаті фракції. Там щось плаває. «Тицею пальцем на келих, потім піднімаю погляд на сірого. Перетерті какашки, притула здався. Це узвар старий. Я ще раз подивився на підозрілий бокал і примирливу мову. Добре, повірю на слово. Тепер стосовно твого плану. Сергій перейшов до справ. Ти повинен подати скаргу в якийсь комітет. У них щось таке має бути». Поетиці, шмарклях і моралі. Є таке, я вже дізнався. Управління. Це те ж саме, що наша Нацкомісія з моралі. Офіс у тому ж місці, що й радіостанція в Окленді. Супер. Текст сам склепаєш? Без питань. Окей, далі. Ефір на радіо лишаємо. Якщо вдасться вийти на Zero FM, це буде справді круто. Притула на хвильку замислили. Слухай, кіндрук, ти міг би зібрати в барі народ і виголосити тост за дружбу між Україною і Новою Зеландією? Хех, а це непогана ідея, мурмочу, зможу. Поставиш усім пиво, розкажеш, що припхався з такої далекої України і прилетів через те, що серед новозеландців є такий що краще не кажи, є такий парубок, як Грег Морган, який збирався до нас за дружиною, але ти причвелав з миром, вбивати нікого не збираєшся, і хочеш разом з усіма підняти келих пива за вічну дружбу між Новою Зеландією та Україною, додав я. Так, відпивши, звичайно, в лапках кухарської сечі, Сергій додав, «Було б добре, якби хтось зняв промову на відео. Я беру з собою свою соньку, але не знаю, чи вийде відзняти. Буду дивитися по ситуації. Постарайся». «Що з плакатом? Мені вже братись до малювання?» «Не квапся, старий. Ідея з плакатом чудова, але те, що на плакаті, воно ображає всіх новозеландців. Це не підходить». Притула стишив голод. Я вигадав дещо крутіше. Я нахилився ближче. У мене є знайомий фотограф. Він, зокрема, працює з дівками із Фемен. І я зв'яжусь з дівчатами. І попрошу їх допомогти нашій акції. Попервах, задумка мені не дуже сподобалася. Проте я тактовно змовчав і слухав далі. Попрошу Фемен виділити одну із своїх модельок після чого фотограф ту кобіту гарненько клацне. В смислі, клацне, уточнив я, бо трохи не втропав, чи то сирий продовжує українську балака, чи прийшов на Тернопіль. Той, хто спілкувався з тернополянами, мене зрозуміє. У них же там бляха-муха не діалект, а окрема мова, причому з космосу. Ніби й українці, але іноді гелгочуть так, наче з Марсу попадали. От скажіть би, що б ви подумали, якби почула щось на кшталт «Надари путню хопти коло бамбетля, а тоді деба їсти драглі». Стопудово нічого пристойного. Принаймні, ні за що б не здогадалися, що вас просять нарвати відропутня – Бур'яну, хопта біля тапчана, Бамбетель, а тоді запрошують їсти холодець драглі. Тож у мене вернула закономірна підозра, що в Тернополі слово сполучення клацати к не немає нічого спільного з художньою фотографією. Зніме. Тобто сфотографує, розвів мої сумніви Притула, а окей. Дівчина буде топлес на тлі житнього поля і стоятиме в такій позі. Сергій підняв випрямлену руку над головою, а напівзігнуту праву притримав на рівні грудей. Обидві долоні були стиснуті в кулаки. У правій кулак підсунувся мені просто під нос. Вона стискатиме закривавлений серп. А у лівій притула зробив паузу труснув лівою рукою і розлився у посмісці на всі 32 відрізану чоловічу машонку. Ге, сказав я, та зразу ж замислив. Чувак, а де ми візьмемо відчекрежену чоловічу машонку? Кидрук, не тупи. Прималюємо в фотошопі. Точно, я попустився. Притула продовжив: "Внизу попід дівчиною на плакаті буде написано Сірий провів розчепірною долоною в повітрі, ніби матеріалізуючи напис на транспаранті, і продекламував. «Грегу, ми чекаємо. Спробуй виграти дружину знов». Я ледве стримався, щоб не заплескати в долоні. «Як тобі, старий?» – зиркнув на мене притула. «Це геніально. Я ж казав, плакат беру на себе. Напружу людей, щоб зробили...» Я комага швидше. Ти коли плануєш вилітати? Сьогодні у нас 5 квітня. На візу потрібно мінімум три тижні плюс тиждень за.